Radio Manoplas, dende Colla para o mundo. Miran a roda da vida vira como unha buxaina. Antes das 9 da mañá, é habitual ver a decenas de persoas a remoiñarse ás portas do hiper o hiper, asílle chamamos moitas veciñas e veciños de Colla, ao Alcampo. Supoño que o nome quedou de cando a palabra hipermercado aínda non era tan común para moitas de nos. O Alcampo de Colla abrió as súas puertas en novembro de 1981 converténdose no primeiro hipermercado de Galiza. Detrás del está a familia Muliez, unha das máis ricas do planeta. Son tamén os propietarios de marcas que seguramente che soan, como Decathlon, Leroy Merlin ou Kiabi. Co paso dos anos, o hiperpasou a ser un lugar de referencia para a xente do barrio, unha especie de praza do povo, aínda que privatizada e pensada para o consumo ontas veces, pregúntome por qué segue a ter tanto magnetismo. Será porque aparece sempre entre os supermercados máis baratos do estado. Pode que sexan os baixos prezos, si. Sí, mas eu prefiro pensar que hai algo máis. A historia do Alcampo non foi sen polémica. Todo comezou o 20 de maio de 1980 cando o Concello de Vigo concedeu a licenza para construir un centro comercial na parcela 247 do polígono. Aquela decisión non foi ben recibida por todas, e non sen razón. Os informes técnicos de urbanismo foron desfavorables. A construción excedía amplamente os límites legais, pero iso non detivo o proxecto. O IPER abriu as súas portas e empezou a funcionar con normalidade. Non foi ata 1984 cando a Audiencia Territorial da Coruña anulou a licenza, dando a razón á Asociación de Veciños de Colla e ao Movimento Cidadán da Parroquia do Cristo da Vitoria. Mas a sentenza chegou tarde. O Alcampo nunca pechou. E segue aí, facendo caixa, sobre o que fora o vello turreiro de Colla. E aquí está o gran contraste onde antes había leiras, pequenos comercios, un palco, árbores que formaban parte da vida comunitaria da antiga parroquia de Colla, agora hai cemento. Un troco que para moitas persoas supuxo o final dun modo de vida. A loita veciñal non puido evitar que o hiper se fixese realidade, pero deixou importantes leccións, leccións que anos despois serviron para salvar a bouza. Como dí Antón Lois, ainda que pareza un milagre, o mérito é máis humano que divino. A Bouza é unha das poucas zonas únicas que sobreviven en Vigo, grazas á movilización veciñal que se enfrontou a unha absurda permuta municipal que pretendía converter ese espazo natural en terreos para construir máis edificios. Oxe, moitas de nos facendeamos de barrio e podemos dicir con orgullo, a Bouza é nosa. Un espazo que simboliza a loita e a resistenza dun pobo que non se rendeu e que segue a cuidar da súa terra.